گران مخترم عوردن کو ده شیعه القرآن محمد طوحیر رحمت اللہ علی ده تفسیر القرآن پسنون نیسو تریسی کشویر ده ده ده ده ملای دو پتا یا توید سنت کیسل این سیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبد الرحمد تازان اس دی مینچوک جانگیرارار صوابی پروپرائیٹر انوار شیر تویده موبایل نمبر 013-121-1012 نصر در آئیتی جواب سحید در بیترین پر در فریفن کتاب دنسارا و رد در دارم داشپکس گیدی زوی ترشید که یو شفا دعوه یه سال اسلام تا اللہ گیویدی ابن ویدی دران د دې شوبې درې جدا کوي یو دا کوي چې ابن المتشابهات باندې متشابهات هغه له ځوې چې معنا صحیح وي غلطه نه نو تاسو له دې غره معنا خپل صحیح معنا په خدا ابن په معنا ده محبوب کزالهوس انجیل کی وی معنا محبوب ده او هر جبه کې ابن څومانه له محبوب راضي دوست له چم مشر له چم علاکان ته وي بچیات نو هغه غن پیدایسه مشر سره ماچومانه ته نوې بچیات زویا نو هغه غن پیدایي او هر کله کې داله فز راضي نهر بنا ته تاریخي ننسی علل نماريتي په قریشي نه کوو بېکل غزلوي من لونه د ستوري د ستور پیدایي انم نو دا د لفظ د ابن کومان له محبوب دی د اول جواب دا لفظ کتبم سابقو کې نشته دا د 10 بغاتونه دی حضور طالبان نکړلې حدیث علیہ السلام بارک ابن لري اول جواب دا د متشابهاتونه دی بیم جواب دا باغانو د نکړې ده دریم جواب حضرت عیسیٰ علیه السلام وکړې عیسیٰ د مریم پیدا او مریم د عمران لور وا نو چیرې مخرب پیدا یې نو را اعلان شوه بل جواب عیسیٰ علیه السلام چې کوم کای نو کول مدار الله په کو امر کول دې جواب باندې قران تجزيه کوي افسوق قسمه راځکې چ دا لفظ متشابهاتونه یا هغه الفاظونه دي چې معنی صحیح شته غلطه هم یو دا لفظ په معنی دا موجود دي دا لفظ اړو سر نه شته نه دا نصارى و يهودو ځنه کړې دي حضرت علي السلام چې کوم کارونه شيری نه غا الله او تويلي حساب کول الله عدیس علیہ السلام عمر دنیا کی درید شکارتی ایسیو نا درید درید شنکتی ذکر کی دیسیاد عبدیت تو بندہ ہو قدیس صورت کی درید درید شنکتی ذکر کی دی حبدیت جا عبد ادارنگی سب ذکر کی مفصل اور نور اطرازنہ چی تازوائی پیغمبر عرب تن دے داگی مفصل جو آتے گا داگنی تازوائی چی تصریر ثابت تے داگی رد کی مفصل دانے کے دیدے جواب کہ عیسیٰ علیہ السلام کامل دن را غرر مجھے ٹھیک دے را غرر یوکا نا خود عیسیٰ نمکی ادیان کامل نو اگا منصوب شیلی نوزے عیسیٰ دنوں کا منصوب شو دا تفسیر کئی اول داول تو حدر کر کئی اپا غیبان یاد اللہ الیف لام دو حروف متشابعات ہونای دا سیمہ نرا او یہود اتراس کرو اگر که مون پاغزين کي نندن نه کيږي بلڪه بودا يوه يا كار اي الف ياو لام قال ال حب ذ هوس كلمه لام پاغزين کي ديس مين څاګيا دا لام مين معنا ياو يا علا يهودي ته چې موږ دي کي نه نه داگی مزیو آیا وکارا دا معنی دا غلطا دا مو آئیو اول قداد آگا حروف ندی الله اللہ آگا لگی دی چی زمان بندیاں نی بے معنی منی وکنمون دوینک دا نو معنی دا یو او یا کالا پس دا دی صورت مزمون که دنیا کے بخورت شی دا عبد الملک الممروان سلطنت تے او ہن اسلام رسے در دی نو علی فلانی مو دا معنی دا چی حضرت تا انتظارو یاو یا کالا بس اول قرم کے استادین با اللہ قولتی اللہو لا الہ الا ہو لہو یا توحید مکید توحید انوانو عبدو ربکم ماویم چید وحدانیت انوانات اللہ مطلب سے کرتے گی ومطلب رنگو سرا عبادت یاو اللہ کی زلطہ وی یو بنی حجت روانی سے پیدا نا دلیل احیو ذکر کئی کلی کلی الحیو جو اندر امیشا الحیو اللذی لا اموت او ازاد حاجت روای کریشی جاگا امیشا جلدی القیون جو ام دلیل تدبیر کن کرید هرشی پاکولا نجد مدبر نہیں روا بس حاجت سپوری حاجت پاس امپر کونشی چراوی کی تاکت تا او درې وروه هي قوم دې جو تاباني کتاب په پاره د حق حس الله ولا اله الا هو درې وروه ما کې مدعا باندې دلیل خپلې نو اوست ټکی قوم دې جو تاباني کتاب په پاره حق په مسلې چې الله ولا اله الا هو دشته لته ان کې د مخکې کتابونو وانزل التوراة والانجيل دليل نقلی هر هرګلیو پدې مسلې باندې تورات انجیل تو دا مساله په کتابون کتابونه کې ده دلیل یا چې الحیق قیوم نزل الیک الکتاب دليل وحی وانزل التوراة والانجيل تورات انجیل میراګلی پدې مسلې عبدالله صلی الله علیه وسلم ورته وهاجنا ايدات فارز اون کې کتاب نراولېګه ما ویږي چې څرګيږي اور منه مضمون د صورت مقالې له توحید راغلي چې زیادتن او تشریح او توضیح یقینا او سخی یقینا کسان چې کفر وکي په ګونو د الله دې راغاب الله غالب بدلا او کے کې غالب بدلا په کړه کړه مغروز یې موچی هلته په اپا عزیز دی یار او زادلی اخلی عالم نکول لشیرے یقینا الله په پټی کې د باندې شه عظمت کې انبرا سمابرا عالم نکول لشیرے حیم قیول عالم لارشم الله آیات یګنه درګه زمور په کېټو کې سنجدفه خالوط دارشی دید اوست تفریق اوست تفریقیو فراتو جرور اللہ اندازان او ظلت تفریقی لا الہ الا ہو اس کے حج توابی دا اللہ نا غالب دے پارچا او حرزکی حکمت اللہ حکیم پارچی دایا حکمت دید اللہ آداد اوست جواب شروع شو اوست دنبانی اتراز شئی سات افرائی اللہ لاتس ارائیل او جو تابا نی کتاب نبایدنا آیتون محکم دی کفلی مانی اکے اداعاسل لی کتاب انور دی متشابی محکم دا چې چی جدی دا رفت لا معنی دا بلا معنی مراد مراد لکی حل ما ماعو صوبو تیری بل بلس تا نی شویر ہے الاند بر یعنی طوت متقلم پا کلام کے دو الفاظی یو الفاظی محکم پا قرمانا کے احتمال دبلی معنی او افلد متقلم الفاظ متشابی مانا صحیح امفید یہ غلطم کہو ایسی مانا صحیح لکتو اعقیم السلاة مباطل کے مانا بری کی سلاة کو دعا تو لی یعنی دخلی دعا غاری موسیم رکھے دیت م کلام یې معنا شي مراد ده په دې دې طلب سے متشابهي وي او دانہ دې متشابهه کو تو وی لایو کلاړی د پاره ده تاسې کلام کې سازج وی نایق حسن ني او هغه دې ساده خپل او چې دې بلغاو کولا مي نووي متشابهات دې او حکمت دې دای مخاطب وي څه وي دې دې له مو تمامه مراد ده نو مبدنی تشابه کې کوئی یو مخاطب راځي او ضل بلاغت ته متکلم راځي نو قران کې انداز د اسما الفاظ دي کټې محکمات ذکر کړي نه بلاغت نه وکړي امتحان باندې لکه زکات ورک نو زکات وایې کې دې ځکل ده انم الهدین وا تو زکات کراړلې نو ماډ نه مړل ان زرافه دي کوي مونږه یا نه رمانه شلي نه اخلي واخلی الله راته کراوي له کتاب بایګنه آیتونه محکم دی په ټول معنی کې اون نه اومل کتاب ادا اصل دی کتاب دی چې په دې بل معنا مړه مړل ده که دا غیو معنا مراد دا و اوپرو انو الفاظ دی که مشابع دی که غلط معنی سرا یو لفظ معنا سعی دا او بل دا متشابع یعنی غلط معنی سرا مشابع سنی دی نو آگر سن که زود دی که دا باب واوی مراد دی یا ایم او کله کی یی شي او کله کی واوي شي ويما نا پیدل د ابو بکر رضی الله تعالی په خطبه کې راځي و ان ذقو فقوموني کوم زو پیدم قرآن وحاجي کې خلافو کو فقوموني نو مدرس کې اره یو څه دي بعض خلک پدې د لور کورانا نيپوه نو هي موکروي کړو زکوغ لاله هغه معنی کې خپل له نيپوه په بعد نيپوه نو زه بو تاګو په شان دې کې کګري چې زاي مال کې دل حق نوران دي دا معنی سلام چې مصابه دا مېود حکماني سلام لور چانل دې ولر لکه سلام صلاة معنا دعا اخلی دعا مشابه جده اصل معنى صرف اتبار در اطلاق ملافظ یہ لفظ رو شامل لئے صلاة دعا اخلی بعض ہے کہ صلاة معنى دعا امراضی کل من قد علمت صلاة و تسویحا ارئی اخور لئے اللہ فبللی حالو کو لري مال تمامه صلات دعا چا کومانه د کوي هر کسان چې زونه کې کګله کې عام الذين في قلوبهم زيغن نو هر کسان چې ده حقنا نو تعبير دي عالم ماني چې نو شابه ده مفهو لولې ونه تاپیږي زموږ لپاره دا پاور د کوچي دي شرک د ځکه خلکو کې شرک د پاور د غندکول خلکو دا پاور داو له دمتسب ان پیږي په متعب دی مګر الله چې مت صاحب او چې الله کوی چې الله څنګه مانو مراته ځاګه خپل لگا لا مانو د حقو صلات به ان پردا در خان نتا آغا مانا واقلا هنه پوئی گی پا مطلب دیم اگر اللہ مضبوط پیلم که اغیر پوئی گی اغلما ربانی رو تو خیال مانا داوت دادا چیف پا کتب لایو که باقی ممانی لفاظی یو لاغوی تراکو خیال یو مانا دا بلا مانا دا غیر نش مرکتی رکما ارگا حجر انسان دن قسم الفاظ دی چیز آغا مانا صحیم دیش یا غلطم که دیشی نو کوم چې کارګو دي د دین نه نه به صحیح معنا پیږه غلا معنا اوسني نو غلا معنا د لاقلي چې خلک کوځم جوای شي زه دا خو بیا کرام اقلل اوبیداوې د یو کلام تعالی دا اولیاء کرام په کتابو کې راغلی نو دا غوښتو کا چې دا لفظ دې ولیما په حالت سکر شکر کوي او طرف ووښي کوي حالت تبویشی کیږي نو وی غره قربان کیاسې مورید صداعو کولو دې شنو چې ای کرام وایي کنکہ باز اخوال و معاجیت کی با اصوابینا مشروعات میں شود اس دراجہ استا مرزا مظہر جان جان شید رحمت اللہ علیہ داد غلامی احیاب پیر دے داد رسالہ کو بیئے چاہی بھی پیر دے مرزا مظہر جان جان شید رحمت اللہ علیہ دادو کتاب دے ایک کلمات سوئی بات کلمات سوئی بات ہوکے اغذ کر سوئی مرزا سے ڈیارہ سو پچانمی کی افاد تیر ڈیارہ سو تیرے کے پیدائش ہوئی حضر شاہ اللہ حمزور دس محرم ڈیارہ پچانمی کی افاد تیرہا یعنی دو مرزا سے افاد حتی دو پاس سو افاد لیوشن داغی کتاب دے کلمات طیبات آخر پدوری اوی صفحے ذکر کئی چې کجاره د اولیاء په حالت د صبر کې یا په جذبه د ذکر کې الفاظ راغلي په عمل مو کوي هغه کې نسب ځکه مو کو چې اشانم معذور دی معذور دي نو یو طریقه دا ده چې کوم دلب باندې سره نه کوئی هی اذانې کار باندېانو کتاب کې نو دا دوی صدا دغه نه پوه لور قابل عمل نه دي <تصفح> دویم تا جسدارا چه داغنور کلمات چراغنشو چراغنور کلمات تا خلاف کی نمیم بداوهی چه دار دسته آغا بانده خلک و مندلی دی او آغا پوری دی دو جوابا یو جواب داره چه دا کلمات تاغنبی عشبا نویتی دی اب مجدانی دیتی دی, دی دویم جواب داره چه دار دن نشین آدری دلیل داره داړي دا د نور کتابونو ګورل د دې الفاظو خلاف نيکندسته هغه احیاء کرام کتابنا ارسو جنابه پیدا شو نو واقع کې اوله مو کتاب کو تو ریا کا سر دي دشا و, و, و الله فضل کبیر حجت الله البالغا تول په گواهی چه د ده شرکی ادخوضای صفات مخروف لانجا دیو بعض آغو کتابو ندی چه آغانا الفاق حالت تا جوش سا گنشی دی یا امونگو اداز کرده خالکو رسو زناده قرال عثمانی و نور غیبور کنده غلط لکھیل و زندگی کر ته آغارت ده کتاب چه غم و تداول تدریس شامل ده نواری کده الفاظ ته دار خپل دس کرے او مانب وتاه انکه د 10 رموی ذکر کړیږي بروتی کتاب الشجرہ کې لیکلی وي چې په غوڼه کې 10 شيوه کوي شاهد قاموس دې کتاب راوړه چې حرمین کې هغه چاراورو اたり کې اې کړي چې امام ابو نصر موله دې داو ځمانه مو څو شاید د قانون شریعت کډالو لیکيږي هغه ما ګرځنا تزن په غوای ځماده لیکلي دا خپل په ما باندې اشتراک کړي دا یوه دې ام سلامال بصای جن کیږي چې دا خطر شي کی داونو په خپل پر داس کوله رسول جنازه قرار نه وي وګورونکي نه تاسو مستایدaddin تا د کار رسولي یین حانچه شعوالیلہ بدنام شو و شیخوالیسلام ابن سیمیہ بدنام شو مقاعدین زیادہ دشارہ دا آغیب پوری دست کرے الحاق کرے اونس خلق را رہے نور رکوی گی دا او محدثین ذکر کئی چی دا علماء تغلیق په و سویشین اگر آخیر خاتمہ الله خوادگی چې دا دغل چکر را لکر را او دغه په پانی معنی نه کوي دا او کناسمه له بیسو یو کتاب ما تا وخو امام ابو نفط کنزل من لیکلی ابدره دي کړي منه داولې وې حنا قتل غلط کی مپس ورغور دیو چې خالق امام ابو نفط اج مخلدی ما تمه اغذات وږي اغذ فاجا خو یو خوب دی چی آگاوی دی ایسال اسلام فتوه اکثر د به انکی مطابق دیگه دا اگو دا ہوئی نتاکن دا جو که تی آناکوی دی ایسال اسلام بدر ایمام بولی فتوه بوزدی آگا یو سوی اب دی بل سوی بخاری رساله لکروا او ایمام بولی فتوه بدر دیگه دیگه ازا سچانا کا قول ذکر کرو تاریخ صغیر که ما نشاط الاسلامی عشم من من ارادہ دین کے اسلام اور وطن اور وطن الحمدللہ الہ موتی امام الوفق بن بضبط نے فرمایا شو ارادے قر اسلام تو سے تو سے شو گوئی ناش نا وہ امام ہوئی سدتان پدروغ دوائی ان کی جزا قدر پہ نہیں کی امام شبیح فحل نے وہ کہا اگر عقلو شوق پوجا والا حلال ہے الان نبیل اسلام بایی که دو گوان دو دروغ و راشی او دوائیم که دا مال دبسانی بید نظب دو گوان دا. و متابق خیس لکن فانما عطو من النار و دا غر پار دوزد قطع دا ایمان بونی فوی داکه دو گوان تیل شی نظب دو گوان و متابق خیس لکن و حلال ملی دارو سوگ بیا دی زنانی توق لکا جورک را فحل له و سیدوان لہا فحل دیتا لکا یو دعا لکای روز تو خلقو جو رکا جا پا حدیث کی مواد آشا لکای ہوئی حدیث براروالی میرک براروالی پرائی پرائی فیر آئی حدیث سرونگا جای نقلق پلی کنیز نیپویی حدیث کم دائی ختم شا کنید آتول حدیث دی نا آپ حدیث پویی گی نا نا حدیث کرا لگی گی علان جا اگر قول زر آئی صاف معلومی گی یمه اوپر دا حدیث کې আরাوی او ټوټه راغې نه ذکر کړي نو بخاری یې قانع کیجایز ده قرآن کې قطع صالحي جملہ قانع نه لګي او که جملہ نه کېږي نو خضر څه قرام ناجایز ده انو نو اږي چې نه حدیث قرام ناجایز ده ټول وعد نه دا رنګه حدیث کې سمې ہوجا ته شه کېنده هدایت کېنده دای چې راځي لته لکوي دای دی کو مشل روډی کری ا کانی شر را او پالو کې هغه دي چې حدیث کراږي چې 44 او 30 په دوه او 30 کې مفصلات او باچنا ما یې نو کې دي چې دا په سماجی ثابت نه دي نو دا غلط دي احناف غلط حدیث و صحیح و غیر وکلي یو ګور درته شاید حدیث ټول باتیں لږې چې دي ما هغه دې ځا ته نه راکم آجیز دیکھر کئی باطلون لاس مدحا تانت از آنکی چون مدر آنکی آنکی آنکی آنکو لی زمانم که غلطی دائی دائیز پرنور شامی کٹیر را جید دست کل قمانان پوری در کتاب لکاب آورد ما شامی پیش کریوا که پینزم جلد که باب لیارک را جید یا خود اک نوکر اکرشا پر جارای وار او سره زناو کوا انو هغه اجر هغه حلال دي اوس په دې معنا نو چې مطلب نشاني دی نو انکه کوم مزدوري تنخواه کې کوم وا چې طالبہ 100 روپے میش تر کوم ته دما ځای جام کې اوازر حلال دي اندانه چې دې جناج حلال دي دا په خپل پیصلات راځي ما په باجه فتاو په کیدای په دالي کې دالوړي کې چې دې کتاب تا په غلطی را زما تحلیل کی تحلیل کتاب دی موږوری ما راغی ترنیک ما تاریخ کبیر لته د القاعده له ملي سیاق څخه نه مفصل دغه زړه مخصوصی شرط سی ما دودل د ګسیلدار بل سیاق څخه نه اما په نشانځی کوي نڅی دا لا بس دا څه غواړي دا یې موږ هیتاوی د مې چې چا دما کتلې اما تعالی او تمبيږي کې نوټی کوي دی کتاب کے غلطی زیادہ رہا ہے دی کتاب کے کم آرہا ہے حقلتا ہے تو تو دا اللہ کتاب پاس دے اماد آرے تفسیر بیلی کرے دین جا بازوانی یکیلی کہ زمان دی کتاب لے رچامت آرہا نزلائیق کہ خابرلین اللہ کتاب دنگوری سَنُن سَمُّن سم قَاتِلُمُّ دَا دوار قَاتِلُّ لَئِ اُسْرَالَ ازَبُّن تُسُورِ مُنگلتِ قُرْكَمَن غُطَبُونتَ زه په ساری په دې دا آسمانیږي زاهر ګلید زفرانیږي الکه ته په کتاب نه لیکتلې په مطلب نه پويږي په داس نه پويږي په زیادت نه پويږي په تفین نه پويږي خپل ګانته یو چالو دوران مولانې نو هغه په دې دوری را هر رات راته دې رجال متلیجين راځو چې ما یې اټناسې نسته پر کین نو تو اتا کفیان دی جواب نیسی کوره ویضای و حاصل حیث و دا جندبو ویضا تکونو کری و تنو دارها مکنو چه دردی باطن نمات اولی کتی رساله اولی که ویضای و حاصل حیث و دا جندبو او کلو چه حیثی تیاتا سی پاکری یا پاکری نو جندب تاواز که خمتین تاواز که فقا و موریان راتلو نما بایدی تکاتی غلطی ما تبعید تزا گوز سو وقتی ما ادرد دیر سوالی چیزی سوخ گورو خصوخ شایدون دانی تخاثیل رو بانی ما نشانگی کرده مردان که ارگو یو سری تخاثیل را لک ارائه سنو بیان ادرد خوش شا لک چه دیر شمتی دیر درسو ما نمشو رو بداو و تخاثیل می آره او تاکر تلیده رو گونی او قیمتی جاتوی مار دینے دا تو یو پلس کی متو ہے پیدا پی رکھے گی نو مار دیمے مناسب قیمت واخلا زبہ لائک دکان کے نہ بازار کے پی نہ پڑے نو کہ مے دا کی, دا دا دا کی تا کو پیات کی قیمت مل سکو تدیں مجھے نو مادے سدے مے گورا لینی سفر واخت بولا چرا ہے اگے علم کے وہ پیغام بدل وہ میں چھنے سفروا اخلا اگے علم درس پیو میں چھنے سفروا چیز فلسفے مارا ہالو لے ما تو چھ دادی کلہ یاد کرے ما وے داپنوس نیکی نہیں ہے میں تو چا ما بل کیا ما تا وے نو ما تا دا وے کہ زالے گلکتل مائمازا نیشتی خودور پا ستلی مکتولا زکا تیحصره لکم مرد مردی نو حر ذاتو سخدی مختلف علاج که منگ جا سجود حق دین وا او دا صحی کتاب وا منگو دی پا سجودنی دی ستاس خومای جا سجودنی دا بعض اوی معاہد کلدوری شدوان اوکی ستاوان کرده اگر پا توحید تاوان سا کرده کوری نده تالا شیئی جیلی چوپا که تماشی پنگی چلی ری شوی والی شوی نده عمر عزیزی پدریج جسجو و تعلاش نده خرچ کرده کتابون انده لکھتے لی ایسے براینام مولا ده اغب پر تعوان سر کرده دا خواب اسو پر خبشی پر ده مسئلہ کہ اغب پر اخبر ازوانی عمر عزیز ختم کرده اخبر آزائی پر ختم کرده هاو تاکیلی هاری او ارکس با قابل میراتی انگود بی خورد خدا در زمانہ در للو شاک لوگو نے ترجمہ کی دام شیخ و قرآن شاک لام شیخ مانا تاپوز گیو هم نزخ تذیق نکم مرگاہ سے اکیلی خرق عادت از جوگیا هم صادر میں سوا صفحہ سوتے اس کی عادت تا جوگیا هم صادری گی نصر صفحہ یو کی تموائے اور مردا کی صفہ 91 کی گوربا زندہ بہتر قشیر مردا یو پشوی ژوندای دا غرز مرینہ بهتراله تا تاب سوخی لیکن اگر مرے مر دے نو تا تاب سوخی یو گوربا زندہ بهتر قشیر مردا اگر مرے چې مرشه ری زه کولی شته او دې باندې مرزا صاحب دو قاجا فر فاجا قشمند رحمت الله علیه خلل فاجا حضرت میچودل کې قادو ګشتان ګوربا زندہ به سیر مردا اбя فاجا قر دا سیرزه تاکي بزیارت مقابر عمرې گذراني افسوردا ی ګوربا زندہ پيش عارف بهتز هزار سیر مردا دا له اولیاء کرام وای شرکه عجب سی کاش ناز ولایت اس ناز لوازم داخل قیادت دې ولایت نوې موږ اې استقامت فوقل کراماته په دین کله کواله دا دې کراماته موچت مکان دا کرامات جاړی موږ په دین کله کواله استقامت فوقل کراماته هغه پرد بلاق کی درور سنحت به چیر رسته دا وتون چې فضے کی بدوقت ہے بدکرنو دیدی ذکر جاہی بیدات اسکر اخوال و معجید بارسواب اینہ مشروع میں شود استدراج اسکر اغا حالات اغا سرق عادت تخلاف و قرآن و سنتی ہنجی تا استدراج ہوئی دا سشینشتے مقالفت سنت مردود زندار اغا پھر چیز سنت و خلافی ناگی تا مردود دا به سنت په خلاف یی د اړین پیړ څه ده پیړ کې پیړ درته وی پنځایای کی دی مخالفه سنت موجود پیندارنده چې رسول کوفه د سنت نه خلافی دا ته مردود وایي مطلب ما دا چې دا یی خلک په دې فن نه پوهیږي د اولیاء کرامو کتابو کې دغه الفاظ راشي چې هغه تفسیر نه ایز ګلوی تایز د پس اور سنارو ای مې ته د ویل سره ونه نبی صلی الله علیه وسلم د طهیم مې وته وای مې ټیټه طهیم کومه ترمیمی له ترمیما غښه چې د عربو دا عقیده چې دا ریواتون اقطت ده څنګه کوږه کوی چې سشي چیز ته ترمیم و ولیا غدم چې پونه نه پوی دي او نبی رسول الله بادام اچو حدیث خلالی حاجی ته لې پونه دمو نو تر رقعاو اصطرقاو تا میماؤ علی ها تول پیو دنگو لی اتول پیو دنگو شو بعد جایز دی بعد نا جایز دی نو تا پا فرق نکوی گی ده لفظ غوح آرام دا چل گم آرام دے پیسوم آرام دے غویم آرام دے اپلوی غوح آلال دا کده غو کده غوائی او کده خنزیری پا نوتر که اول خو غدوله جا هل دي چې په لغه نه پوي هغه ددا فن نه لري خداوی چې وانه څخه پسي دي خو اندازہ څه کوي په مینه کې موږ به نحداوه دي نه باذران دي یالو یا سره اندره نو وځي لاجي ااځي پسي دیالا رگالا ویستا شیطان دیوشنو زکل پڑی چوب دا ملکی نمبا غیر مقل مطبرتی ثباب و مشریکی بلرز با تابت معاہدی بلرز غیر مقلدی بلرز حضر اللی لنده خرده چی سوکی سور شکاگیز دی دیشم خرده لنده خواده دا دیست دنیشتے لنده خواده خوچی سوکی سور شکا داری لنده روانده دغه فن ولې علمته شابهاته پدې فن کويږي او د اولیاء کرامو کې سمن قاتل مهدسي وي د دې خلق کتاب موږ ور هغه نه به وشي کې الفاظ سرغشته وبې عمل کیږي یاد اوینه الفاظ وشي کې اړین ته په دې کې نصاب کوي خاموشه رانی جهان بس ایږي سرسره الله برارم بزماني کې مزه دا هو د دنیا مري دویزه سمندې قوت کړې دې نکد هغه الفاظ کې دارا دې هندستان کې حضرت داتاګان باخش باغه وخت راغلو چې ټول ملک یې وان آغو کار وکړ اسلامی قوتو فاجمایدین اجمیری دې چی شنو روان شو آغو دایم په بیان په ځنګل کې اسلام قوتو الکونو قلکل راټایشه دانگی حضرت شیخ مجدد احمد صلیدی رحمت اللہ علیہ اگر جانگیر گن سلطنت واړو او خلق بلات مسلمان شاہ فواید الفواد دے حضرت شیخ سنجری ملفوزات تی فاغی کے دورہ غلطے دے بیشمار خوز دعوام دا خود داو اگر مورید تکیلی دی, دی. فواید الفواد شاید دی. فارسائی کے او اگر بیشمار غلطے دالیوสุپیا کرام کتابون کې غلطی دي موږ دا غلطی دا موږ جان نه یاد کولای مورید پیر نه نه کړم موږ جان نه پرانا پیر نه ودی نوریدان علي دي هغه جنا سمودايه وي جنا پیر نه نه موریدان نه پرانا اوس زنا دې کړه یا څل امام احمد رضی الله تعالی نو کله بیمارو نضاغت افوصر زناد قلالا او غیو تومار لکل اوگر او سر کیلکی بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما عصا احمد بن حنبل حین قربوه الوفار داغلیت امام احمد بن حنبل وسیط پر خوزر کل جدت علامات ام اگرالا اولان دے کفیات لکلیو نا تکلو ان القرآن مفلوکن الان <سؤال> جره په دې ځېل <سؤال> کوله لکه کله نو کړو نه نه تا چې دا ان ها دا ماخه دې دا را وروه او سپوز وایي ارو مونې د هغه بالا شانې پټ کېږي له دې چې وفات هغه مونږه او هغه شاګردانو داغه بدن فور تکل چې بسیار کوتل لاندې راخدته نو شاګردان څنګه وړي کنه گنا کابل نہ ربی دائم من سے وصیت تھے اگے یہ روش لو ایدہ جنا دے کوئی چیو آ کبیو روش لو ددہ جنا دے کہیں نہیں کوئی دادا اگے خدا ونو لگا کا کر دئی داد جنا دے کہیں دانوئی چلا پورے ہا سی دانوئی چلا صحیح کتابی خلاف چه نسبت حق برسط و او داغی نیه اونا اغی کتاب پتح لگی چدای کتاب سنگه ده متداغل سنگه ده مزمون سنگه نو جواب دولیاء کرام کتاب بای دامتشابیز ده کوي دویم جواب دا دسکره ده دویم جواب دا خواده که سب نمیلیگی جواب دا رد ده دا خون نده اور ایتو کې قران د دې اعتراض چې عيسو عليه السلام ته الله ابن ولی جواب وکړ ولذي انزل الله کتاب الله ذات ته کې راویږي کتاب منه د پای دې کتاب نه ايات دې لیکل په کوم معنی کې قداسه کتاب دې بل معنی نه لري انورتی متشابهه د بدل معنی سره معنى حقم دا باطل معنى مستیشی لیکن ما تو صلات معنى اوکرام نوحا کسان کی زمین کی کگریتی لحق نلی اوختی نتابی دی لحاو ایسی بان لیتی مشابی دی منو دیس این سره تران غلط معنی آقی آو کسان کی زمین کی گریتی لیکن اس معنی دا غلط معنی اصلی اولیاء کرام بدنامی دا پارا کوشیش تشک ادارو رو انا پیگی پو مطلب دے مگر اللہ قرآن اگورا دانیلی شکی آئی کران نور اقوال دی کتابن دے گو گورا ارازخین پہلوم کیوائی آمان نا منگا منو ایمان پا لیلہ حضر آرم من انجنا ازا طول الفات کم اختم نی کم اتشابے دادا اللہ ندی اپن ناسی مگر الله ولول اللهو پنہلی مگر اقلمند واقلمند پن سے تو اخلاق لازم متشا به تسو دیتی تھا کہاں مگر وہ سالانی لو دیا کرام کی درن کو سہایا تو کیا گئی تو ادا کا کر دے کتابونی که غلطیشتے مطاق غلطا منعه ایدائی کشتے لاحق تا جگو دین وفلانے صحابی چیئے حرنگی عضب پر عمدنا دو تعلی رستو آرنا سو قلق شر مالک ابن محرس قضاید بل صحابینا رستے دا یلوی کتابونی که رازی جواب اول جواب سو دا لفظ که ابن مستمر شر ابن الله یا غیق میری دی سوٹو بی صادقاو کی یا ابنی ندالا فضا متشابیات امرے تاسو صحیح معنی پرخضا صحیح اے زمان محبول اے زمان دوست اتاسو غلطا معنی آرستا اوس تحلیم دلیبات اندن مزود شباز کچرے مزمان دقا باطل پرس غلط مانی کل اتاسو آرائی دوی الله ما زو مونږه پکاینا چې مت دې یاده تاسو وکړو الله توحید دې اقرار کړو نو خو ما دې سیمانه نه معنا دا دا و دای سیمانه راځو لمه غلطی مې نه ان کان تلوا حب یقین ان په خون کې دےدا اتو کمولادا سے غلطا مانا اونکی نا ربنا لا تزو خلوبنا ربنا یا رب انگا جمعت اونکی خلق اللہ فارس کے سشکوزی کی نیشتے یوم زرفے نو اللہ میں بدل دفیر آرہا تیجی تماعید ذرفیہ نمیشی ذکر فیر زرفن مانا رہا فیر لبک اللہ میں آرہا یقنان خلاف نکے اپا اللہ اوزو دعوال قوحید مال ادللہ یوم مضمون دعوال قوحید مال ادللہ از اللہ اپلیا نقریا وحییا سرل تفیر از درم دوز شفے درم تعلیم لے رباد اند نزول شفار از لیکن انہوں اُس تذیب منہ دنیا کی دا باطل کے غلطی جی نزیر دنیا کو خفیر سبب د حق فتے او سبب د تحریف حبی دنیا دے زان مشرکون پاچی نو اوس دا دنیا ذلت بیا آنے دنیا کې په ځینې شیونو دی یا مال اول مرګری کسره یکه نو مې کسان چې په فریر وکړه دا الفاظ نه الله نه فائدې دی انا نه است دی دا دا په اده دې فشارد د جهنم مثال پیش کړي چې مال څو له سره هیڅ کوم کسره فائدې نه هیله مالو کسره فائدې نه هیڅ حق الذي يشان نظرون انا بي دا حالت كذاب كم من مل حويره سے قبلها وجارات ها عمر باب المواصي ان صوم الله كي رلچ داون كذاب غير اغرام الذي يشان نظرون انا بي اوتان زين کو خال دروگیری اللہ منا صحیح خدای تکذیب سو باطله معنی غشتوا لونونو الله زلا تجرمونه وانه الله سبحانه و تعالی هواه کافر تا کمبو دوي څه شي په دنیا کې اپور دوي څه شي جنن تا او سبا د بيچوناله ستا په دونه دنیا دنیا کې مغرای تاسو کی تا کې اشتتا خلونه کاه را جوړل کی تمه مخ کتاب موجوده تر هغه د نړۍ چې مخه مخه یو ڈالاو آج جگاو ایکوالا پر جنہ اللہ کے ابلاؤ کافر یو ڈالاو آج نومن اصحاب بادر او پر اٹھائیو کافر ابو جہلوالا یراو نمون لی دل مومنانو کافر اللہ آج چند پل رای آلین سرگن ظاہر بایر اللہ امدتی فکل انداز اوچالت حضائشی صدیقے افرتی اکل منگو لڑا ایران فائل ما اک مومنان فائل لیدل باب مومنانو کافر اولاد جنق فال سرگان ذکر دید ریس هاو رغی درو ندی چند از ایران فائل کفار انکی دید اس مانا بیدای سی لیدل باب کافرانو مومنان اولاد جنق فال ظاہر باہر پر کے جنگ شروع شو پرشتی رالی مکافر انکی فتر نیچا چاگر حتی مومنانو مو فائل کافر شو نذل با فرعون او مینا د چن خو زائر باید الله من ذکر یو اید ایک طاقت الله مبتی په بلند اصطلاح قاعدهای کی تاکید کی ای پر تاکل منولرا هغه فرعون مالدار چې هغه مالداری फायदा ور نه کړ هغه بدر کې دیر کثرت نو وای له کثرت فائدہ ور دولت فائدہ ورکے انہیں کسرت فائدہ ورکے ہیں یا نصرت کربل عزت فائدہ ورکے ہیں مانے داشتوں دا اول حسد فدیر کے داول کوحید مال عدل اب اے تقریف دین جن دا خدش ہو بے اصارم تعیم لے بات حد دنیا اسپاپ دولت اور کسرت فائدہ میں ورکے ہیں اشپاگن دنیا انو چال خائدہ نوانکے اتنے دنیا نا بچے کانو ضروری نا تذیب نا دنیا اید دنیا نا برابات کے دل استشوئی ذی خلق اللہ منو دارشی غاری اششاہوات ما یشتہیه الانفس ضروری چھے غاری سو امرار تلقا گری یعنی دخدنا زامننا وقناتی دل مقنطرہ امال یو اللپاسا المالکی کی یو اللپاسا یعنی سرو یعنی سرو اسپین او اسما جنان دا ول انعام پرندر ول حافظه او دنیا دا تا ته خدا خوایې دي انسان کله بالغ شي نو د بلوغ نه بعد اول دته پرې کېداري کې واجباته څنګه کوما دته نو اول دته دا خوږي د واجبو کی نه بیا یار زامن دا لکای دی زمون چن کې وډا دا ویو یو زمونږ له له دا ویته به ته موږ نه کې په دوا څو چې راو چې نه فرای دی شي دا راو ني میچای دی کې با کله شو واځي ولاو ته ما ابا ته موږ نه کې په داغه نو یو پایو سوده میکه په وبشپ ځانې پای کې یما شومان دي نو اوبه یاره نشو م라이 تا دا یو دې یو یار نشو قران تا اویږيږي تیرېشه دې یو مینا انجا خده باهم زامن را لفتاری. زامن خواه والگی علیکو اس قرآن ترازه ای که نرازه. شاکر غسلیشم صدی کوره. ما شمانه هرگی. جب زفه سیخ و کور واجه مکنه. فقالا واسم من الزب مصرونه و خرده حدیثتینا صدی فوره. آرام شکستی. شیخ لو علي کي يوخلو لريږي غوږ دي شيخ ني پوزا کي دشته ني کوسر کي دشته يو صالح ولود پیدا کوم کنه واخلم دغه سپوړل نن دت له شه مرو جوړه ولخانو کله چې داول اخراوي کي خدا ځامن صورت اکلیشن خیم اے خرابی دی رائے او اس پر آتی که زمرا زمتے بیس ایکل اکلیشن لتانگیز اگر آرہا اکسام نظر زرمیدہ که صورتل تے راکم او زمبا وَلَقَلَوْا سَوَّنَا آو عصوم نیسان دار الکا اکلیو شب لنگا دیدی سپور ادر ہو رہا ہے فرکس وامه که جګړه پیلای شي جګړه پیلای شي الکه وس دغه څه دوم کیږي تاسو له کار ووس لې کې را کني ته لکه تراری ولای نه حال خاطر د دنیا لاسه اوره دې یو ورځ تلشاله دیم ته بلي دیم ته زهر شلو ته فزاع او کېګو په کې مسوامه او شپږون په ډنګره او هم په فاصه لړ د نړۍ ختمې شوې ده. که دا ښاغل مونږه وړې نه نو تاسو بیا ورته فقیر یوې سفر. زه مونږه مګی راځم چې دا خاصانه خبره ده پښو ساته. هغه پښو اوه ساته. پښو یو مه فقیر باچا څنګه یو له ټایو پښو ټوله چې مېو مېو کې پټا خاصانه ترې بیا بیزای واقستان اگر پیشو سوی تی آئی با میمی شورو تو بیوی بیزا میمی کئی بی باچال اون دی سا روکو نا بار سار روان شر پیگر کوچ اگر لو می آدو دا تول گن دی کن تیرا سو آوه کن دی اوگر دو اگر پیشوی او شر دا بیزای شو دا تول گن دی گن کے دی تن می ګورځو دا ټول گندې جوړ کړل دا ما سره پروت ما دا دائم په یو میته نیو تړلې دا چې ټول ځایږي تزہیق دې قرآن دا چې بلیش کتاب ته پدې اخشای او لنګ شملنګ په درګه دې سوفان الله ته اوس پر مخلوقات خپل اولاد اره ابراهيم عليه السلام چې خپل بال په چی پرنګل کې پیښو او ابو شعیب که پتور شویق والی بی بی خو دیوا تزخیر مینی دنیا وی ایف و کم تاسو ملا فبیتر ایسرات دی حالت تاسو نوان دا حال چلا دیر دولت تی دیر مال دیر دیر نیو خواہ حالت در در در کم جننا سن مرتضا خط مو خردار اپر کم حالت تی جنناتی نو بئی چروعنی بئی زاغی زلانده والی امیشا بئی پدی کے اور باندې ماږي ورې د میثالہ ا څه تونه ځای دلې وي ماګریشته مثالہ نيشته آیا غړي اچار تاوي ماجومان دغې متارته نه هغ مننه ہے سو یو ځان بوسه کوي دا روي ماجي دمر ځان نشي کول کور را ماوي بزان ورې هر ځان من ته الله دې خو دا چاله بي نن له آگا سمیم که زان بچو دنیا دیتی دنونا اتخو منال اشعائی المذکورتی صفحة فی الآیت الصابق دیموکی آیا که دا دین ای بچو صرف و کفافی گزاراو کن صرف کفاف او کو اغل کفافی کو اغل گزاراو کولا چیرد دونو روڑا بخون چیزماع نصب کیجی اوضا ضرورتا دمان فاجئت تی کفاف باندی گزارا کولا داد آو خلقو طارده للمدین اتقاو آو خلقو چه اللہ نویردو اللہ نویردو نداد آو خلقو طارده اومر بطیر سیتو ایتورا نسید دا او دا از دنیا دا انتی او ظل پدی کتن نسید او دا اشتیکت ایتورا کی لِلنَّذِينَ اتَّقَوْتِ اتَّقَوْمَ عَنَا يَصْدَارَ عَرَا دا اغلق الاج کده اللہ نمی لیدر اکنو <تصفح> <تصفح> خرک کده اللہ نمی لیدر دا ایتا منزل دا او غیب اللہ تورسید لیکن یو سرید افراد نیه لیدی دې رو متوي درکوم او تر کوم مندل به راسی چې ډېری د دې ډېرو کې د نشیب رکوله فرات یې ګو ادب فرر اور توېلی شو زه وځم قرم الفراغ دا غږ بارکه علماوی لون الفراغ سقطت العربیه ففراغ نے عربی نشو سہی چره ذل ایمان دې یاہی زیادت او دا کړه او کام شدید المعاش لا یې حتا یم سوځیو داو بارکه لکې خیر ځان ځندې دو ډایې لاله قران چې دونو کې نمبر 13 ش چې دې څنګه ش نه لایې قرآغه موچا ابو سروان رټکل اوبته لیکلو چې زمما دلباب تراشا ناغور توړي کل لن تراني دکل عيون بباب ده سمې سې دې قزن الهجاب چرب ما دچا دا سترګې داب دروړلنیو زلت ذلت ځنشم پورته کوله څو تاسو پر د راوزېګم او وام مالک دې توغای لنګرانی دکل عیون بباب الیسمسی یتیقو ذل حجاب یا امیرن الاجری بمل ار لهوتې ساتوم مله حجاب یو کم سل مالک اپ یو کم سل ساتوم چې شنو مله حجاب یو کم سل استاد روان چاينې دبا ایه یا سوارم جاء سن مارا اینا امارتا مشی خراب دن نر ران کور کناسته در اللہ دین تکی نیسته اور ران کور تو دن تابازه ما دا سی امیر نوری دلی چه اوه قرآن کناسته ران تا امیر دلی تو قرآن کناسته چه دین در اللہ نیسته از رم عمور نلی جادسا خراب تحجب ہوئی مارا اینا امارتا نوی خراب ما دا سی امارت نوری دلی زرد گندره آسترزان کا امیر واری دعو چیز رو معمولی میعواری کمیز ملک سے برا رہے دیر کلو مالک کو دیر روئے امیروں ماجیگر موزو موز ختم شک یو موچیو چو میاد اگر دعا باری جا اللہ دو بوری کھڑک دے ایک لائے دو برے غنو گائیں ملک سے برسلانہ سو اگر قبع نمد رحلن با قائل اجید اوشی سوال که که او کلنید من که دیمان کنوان بکتی او غنم نیسته اتا که دیمان کشتی که ایمان نیسته تا دیمان سوال کنید جا لیتا نزد خراری تعجب دید دا حال دی تا امیر که پس ایگه دا روان دی ضغی مشاموش دی اتوه یرفتان کسا بانده دا خواه فضل دی فضل غپا غریب دی یہ اللہ کا لفظ لافظی تا باب ہے۔ آسان کی ہوئی رب ہم اللہ نے جو ایمان والے پہنو کہ تم چرونا اوساتین لا عبدون دی رشتنی دی تا بیدار بھی بلکہ ان کے لیے پہنو ان کے لیے یہ علم صادین دی رشتنی دی ہے۔ صدیقین دی رشتنی دی القانتین تابدار الله اللہ تا المنشقین خجون کی دی اللہ پدین ابا خنواری جکل محلوقات و باران خابشیرین کی تری دیم اللہ تا محتاج دی محلوقات دی شعر ازیب خالق خابشیرین تری دیم دیم دی اللہ نے ما شواهی اولی حسا دی ختم شا اپا دی کشپک مسائد دی داور توحید مال عدللہ اګر تفهیم دین دغدغې شوه سلورن تعلیم نه زیبات اند نزول شوبات ربنا لات ذکرونه او پنجم کاثرت ادولت فائدہ نو ورسي اشپزم تزیید دین دنیا او بیا دغه بشاعت ختم شاوله با اوس دې مې څه شروع کړي بیا د او بیان کړي الله چې ملګر دې از دا بیان کړي اولما فائمان بالقسط دا شہدت دنساف شعالتاً قائمان بالقسط نشتے مدرگات بید اللہنا اللہ غالب حکمت والا رئے او آیت کے پاہی کے دعول توحید دو دلد آکم یو دے او آیت کہ اللہ پاہی کے پل شہدت پیش کر رئی شہدہ مانے بیانے کر کے حق مسئلہ دارا او آیت کے پاہی کے فرشتے علماء گواہ کری چه دا بیان سو کئی انصاف دیان دی او دا قدر چه مدعی یو دوا پیشکیلن داوی تاجیلی مننه مدینی تقصیل اگوازی شیره وی دیر نو اللہ پت شادت کی پتوحید علماء پیشکیلی موحیدین نو تاجیل اللہو که مالون حلاشوان یا سرد توحید مسئلہ بیانی لائلہ پنیدی غا عادم دی یو دیم عالمی چاہتا ہوئے یا رسول دی توحید مسله بهینې و عالیما مغرقات ور دلل نه وې توحید مسله بهینې و خړوي تالې او له علم ور دلل دي په توحید دلیل وحي شاهد الله او دیم دلیل نسلي الملائکه او له علم او دیم دلیل اصلي بالقیس لا شاهدت حق صحیح مطابق له د خپل صحیح یانو آ کہ دریدل اجلا وحی بیان دال الله امر کوي الله طریق خبر باندې دیم نقلی فرشتیم وای علما م دیم وحی عقلی عدل وای چېا شادت د انصاف باندې یو آ کہ دور کوي زدل الله آیا وایا ک دلله ثلاث درې دل دره درې وای آیا وایا د موحدین و لپاره اشارات چته عالمی اموحیدین رب اشارت کیتا عجلی خواتر عاجل اوئی نوچے خوائق لر تعاجل وئی او خوال اتعالیم وئی نتاتر خلق امیان وئی نصر او ایدامن مولا آغا سوگ دے که خوال ورطا مولا وئی آغا دے که مسئلہ توحید بے لئی عادل منصف آغا سوگ دے که اللہ ورطا وئی لئی دے که توحید مسئلہ بے لئی او اللہ کل ذات ادب سره خپل اسلام کې راوستي زه په اشتیا ودهي خپل اسلام کې راوستي دا دغه بشارته مواظه وکړه دا دغه یو چتکه د دینه مریه د جټالۍ سي داور مال عدل رسالزه اوس دغه شوبې دین پرې د الله اسلام او دین کې منځول پرې د الله اسلام اغه اسلام دې ان دین دقیق دین منځو شي پریز الله اسلام دې اوس خلافونکو هغه غلط کوچ اور کړو کتاب دې تعال مگر په غاړه نه کلاوي دې چا پوها خرابې سورته بقره کې څه يو بغيان دې نو بغاوت نه په خپل کې اکبر وکاسو چې کومو کې پیدا تعالی صحیح می صاحب بغاوت ته داله رضوان کې له قران کې نو دا لحظ تورات کے نوح انجیر کے نوح اللہ چاہتا ہے بن نبیلی دا دست بغاٹنے لیکن جگر اون کی تاتا پست بیان نو آیا گردن کے خود گردن اللہ کا اصول کی ماں پسیدی کہ تاتا دے نقص پر توحید کی جگر رکی کہ خدایت اللہ علیہ سرشتو اللہ علیہ علماء اللہ علیہ بل حاجت سرکول وانیشتے او شو سرے جگر کے چیسا لے بابا لے نو آیا جردنو کے خود اللہ تا اسو جماع پسیدی ہوا آیا لکتاب تا آراب تا تاسمہ نئی تو تول آراب تمہا لگلے آراب کتاب تمہا لگلے اثبات کر سالت دا ٹول ماسو پاک دنسواق دن اتراد چتا آراب لینو لینو لینو دا ٹول لینو نو کہ گردنے کے خود لاری مندہ اکواہ اکتو تا بیانو که ازی نقص ہوکا نطابن دی رسول اللہ زکن کے لئے پا خلو بن جانو زی وی نم زی گورو آوستو مطلب دارے پا عالم سچے البلاغ دا عالم فریزہ البلاغ دا کہ بلاغ لکی فا علم تا فعل فما بلکتا رسالہ سا قطع ابلاغ لکر نتا دیو کی ادا نکر اکم الا ادا نکر ایقنن آرکسان چه گفرکو پایتنو دا الله او داوی زجر چه چادا لفظ درمے کردے غلط او جلب بینا بیان بی مناسب بی جرما بغیر حق کلتے تنسیق رہا رہا اندر پارد او جل بی آرکسان چه وینا بی کولتا توحید قائما چا چاہتی بر انساف بیان کولتا توحید نا بی او دخل کنان زیر اور کلیتا فائدار دنناک صورت که یو قسم تفجیره یعنی حق فرص با ویجل فاغی رسیشوی نی دی گوره مانا اداران اغی با ویجل فاغی شبشوی نی دی او ده دی برباد شوا منو دنیا پر آخر دنیا ای که اثر پاته نشد او آخر انا بای دلال املا دیان او دا اغیر تلیفی بیانی نوینی اغیر خلک اتا چه والکه اغیر تا سرغن دی مطلب دو خامل قرآن مسېبن سايز صفان لګوني په قران پوری کتاب نو قران کتاب نو تورات کتاب نو نو بللې شي تعالی کتاب تاع چې فیصله ورکو شي دترله مل او یو بل غوینه هغه میخه یوختم کی یتوللا وا وخت مویزون همې څنګه ورته چور کار هغه چې قران باندې فیصله کړو نه دا جوړینا چوي دی وبن رچن مگر رلې میلې ا دوتو کیوا چل دی دا پ진د لیکې اج دې درو جوړ کړی دي ځان دې درو جوړ کړی نور سزا نشکې موږ په حق پي مسلمان واي حالت غي دلته کوم کوم لایلا پاوس کې چې شي شه داغراتو کې یقیني غرو راځي خپل وګي شي ارچا کا شي چي ابدایو دونو نشي دمه اسکه توحید تباست تهود اشجاع ته موحدین چې دقدر او جواب چې دا له تاسو نه کوي دایسي صورت لا د مهسا د قسمه ول د صورت نه داول نه تدریش پیدا دا په باب د توحید کې اپرد نه سراوي چې داول قسم درې سي ده دایسي لا د مهسا د لوی شو کې وا الله خداداد دنیا دے تو تل ملک وا دنیا دے او تل ملک اجازه چر آبني بچي جا کنه چرغايشي یو قاعده ذکر کوي وي معرفت کي مقرر هي انا كره کي مقرر هي نه بلان نه دا قاعده ٹھیک ده مارکل مل سمن مل دا اسمان او زموږي بادشاہي مقرر شو تو مل دا تور عالم وركي دا قاعده اگر قائداء فجوار داکثاریت تکولیت ندا سلا معرفانو کررشی و غیر مراجل کردی رائکی تو کلمل جنوز دو دنیا بادشایی دا ادرنبی ملک ردکر و عالم ورکی دو دنیا بادشایی چالای کی ردایشی اوکتی اخلی دو دنیا بادشایی پیدا جراوڑی بچ سقاو امان اللہ داود و ظاہرشا اخلی بادشایی داو تانا کی ردایشی حضت ورکی چالای حضر اللہ فرکی چلے کی خوخی لازکی لینف نقصان اشرف ذکر کی اخذ پر قیاس کی توت الخیر انکا علاکل لشین قدیر اللہ رکھے باران شوئے رادم شیر رادم نہیں لا تمیل لوئے کی دا کړه شي د دې چې موږ د دې په اړه مالک الملک او داو د توحید ساری څنګه مقرر موږ د داو د توحید الله لا اله الا هو الحي القيوم اذنل شاهد الله انه لا اله الا هو اذنل اللہم مالک الملک سواد داری لٹولی دنیا ملک مراد ٹول دنیا اور کہتو سلطنت دنیا آج اچھل دائشی لنو حاتو پلے کے کلام دے سلا اللہم کے دامیم میں کم لینران دے موجدہ اوزہ ہر سے ندانہ دے اصل کہ یا اللہ کل یا اللہ فران یا ہے اپنے زیاد اللغوی المتوفہ آقاوی دا خوص آرابینه را وامنی کم دا دلده کم دا خیجی در یه ایواز بیم رازی نو در یه ایواز دا قضایی را ای که رازی نزاقه مقام مقدم و نمی مقدم پا کارو او برد یه دمی مناسبتی که دا ایوازی نفراوی دا آرابینه ازل کے حرف ندا حضر شعر دو جی کس رتنا اغمیم کرے کلا کلا عرب تعبیر کئی دمانیو کو ارفاظ سرا غیر محسوس تعبیر کئی تو محسوس سرا سن کے پمیم دارشنڈی جو پہ شوئی اینو مطلب دا یا اللہ انی اغم ہی لے کان در اگر تعبیر کو پمیم سرا او کل کل تعبیر پا هر سرکی دی جملے نا یوم ای زنکی هر اکل سرکی دی جملے نا داربای داکر رہا کل کل اکل او دا جملی اداغیت تعبیر پا یومین سرکی نو اصل که مانا داو یا اللہ انی علتج علی یا اللہ ماتول فی خزل عزتات رانم لکا حاجیتی لبیک لبیک خواہ استاد البار کی حضر ازم اما تول فیقه اللہ اما در طول انہا تبریہ اوکران ندا انگی هم سونچی میم سر شون دی جوشت تشے ندا انگی اللہ ساڑ الباک رو دی جوشت ما تول فیقه دم په تابیب فا حر سر جملی نیترے دی دار بی غلطه دا او فرر لولا فرران لسکتت العربی نوحات پرد ای قائل دی فرران نوی نعربی و تباشی زفرا دا کولې نو معنا داګه یا الله پرموږ وکول اتا گردشم یو دا ودا دې دنیا دا اسمان دنیا اور کې دنیا چا کې غوي خپل دا جانا چې سغوي او ازا تو کې چا راځي او غوي او ذلیل کې یا څون کې سغوي سالا کې نفع نقصان دې دا موینج خیر صالاتی او شر صالات کی بیشتے قرآن کی دا قضا آمدہ چی اللہ اشرف ذکر کی افض پر قیاس کی خیر اشرف و افض ذکر کی افض ذلت پر قیاس کر انکا علا کلنش انقریب درنکیش پا پرز کی سن کی تیارو تباکے اور رنا راولی نو اللہ داران کی سا کتاب رنا دل دې اقلیم دې او مثال دې دا توحید جنن کې لرنا او جنن کې ور څپړ کې او کې توحید زمرينا دمشینت کورنا او کان میدان په احیانا سرج نام کې راځي دې مسجد ازون کې موږ د ماجو دې قرآن او کې توحید لره د تو کور د مړینان د کور د پیدا کې مانه داړه دا نه چا گئےنه واغلا بچنه واغلا او کې جندې موحد د مړینا او کې وړای کنه نه پیدا کېدنه نه ارزه کول کې چې تاسو ته وایي بلا صاحب بیر اسبابو بلا صاحب بیر اسبابو بلا صاحب بهش میرا هم خالد ته راځي منور ته رڼا پرنو کیتا شي دلیل توحید ختم شو او پرې د مؤمنان لا تاجي ورته چي مؤمنان لپاره دي چه سره سره دې جلاو نه هو انيش اشير کي نوادي دوست ني شي ني ني شي مؤمنان دوستان ديزال مؤمنان مان اني دې پکار نه هزار فتقي سره مؤمنان لپاره ځار کې مشيش سره تعلق ونه ساتي ومي اب الذلك اسون کي داتال نو شي سره متلي سره دي فریضہ من اللہ فیشن ندے دلہ کارنا پس دین دن دن سب لے سبھی دې سره شیان وای لے سبھی شیان دې په چنګ لے چه شیان ستا استاد دې کیا غره مشکین سره دلوم تدین سره تعلق ساتي نت می ګره لے سبھی شیان تسي نت کوم مستو ماجا بلکی مشته څه چا دې هنره ما تینو تعریفې 19 پوځي موسکی کیسه دی بل ځین الا مګځان مکی د نزان مچول او نه په لاري پیری ځان ته بچل الا په معنی ولا کېند یلیکې ځان ته په کوی ځان بچول معنی نشته ته په کوی ځان بچول دا معنی نشته ځان کې بچول یعنی دا ورو مګر ځان باندې کې ځان باندې کول آی ربی اللہ تعالی وکول دا الله تعالی تل وایي چې په ټوله ورځ شنو سازګی یا سرګنګي ولله په pore عالم دې کول شه دې په دې نه الله سچ پر دې وکړه ته الله قدرت والا دی دلاعت وکول کو مې څې تهدید مونږ نه ورته یا تا ته منکری نور سره تعلق نو ساتي د نه له څه بشي دې لئے اصطاقی قطن لئے فکونے اسے پرسے دلئے ارقی رائے در آگلے ہو امام راضی پیلی تھا رائے پہ فارس کے اکڑے دے مشہور تو کنگو نہیں تا امام راضی پیدا رئے باداکی گردین تو پکونے ہی اُلیدے لاغ غبارین ہی پکونے گھٹے گھٹے لاغ جو رہا ہون نسپکو نجای جیگو چې زوره غل شې اس په دې دغه وطن ته وروم نو پیسې وایو که په کونه وایو اسا دا به وطن تمایشه چې زوره ورونه نه کو بدلای چې لوګه ته نو ترا کینسه اړان چې ګیاره نه پټه کړه ځان یې کېښاند نه نه غوونه یې پټه ده کپې او دا غور غطا واه ځین نو په بازار ټول راغله هر کوه ته وی دی ايها المسلم ببلته ری هل وجه تم به مثل هاذ شی اي مسلمانانو درای دا غرمون تاسو ری دیو که دا غور غطا واه ځین ايها المسلم به بلته ری هل وجه تم به مثل هاذ شی یامن افاتلوش ګرګری دا فلا دا نشنه دی لا ای دا, دا, دا رو دب وايي دې نو شیخ دې دې ویلاله پکې نه پوښناله حال وجه تم مثلی هغه شي دا شللې لالي درل چې غاو تلې څه بې شنوي او دا ویښ کنه اځودا جامانو اقول والمل كله ا فاز دې څه بې شن هر يوتن ا چې کړيو دې کہنا سامرا سارا ا چې عمل کړيو دې بدن سارا ا دو ګنريدا ناس کاش یو په دیناس په مینې لري د کې واخلر کاش کیدرا پرونه راغلی دوز بل لري ای ري الله تعالی په الله الله واه مله باندې په ولیانو ماشه تونې د توحید غدن شو او سترګې د تیواز کا وای کی یی تاسو چې مين کو یالله کړه نما په شرای زما مینہ بکی اللہ تعطیٰ لگا اب اخنو بکی جیو منا سو منزلے ذکر کر اللہ پکنی دے میرا بان دسونا تو برکت بیان کر تکتاسو دسونا تو پابند شریف نیوخو دخلائے محبوب شریف دار حاجی تے نیو بل جاتے نیو زمان تابدار شریف ما جسن مسله بیان کر دے تو دا دار سکلک شریف بیان کر او زمان تے نیوخو پابند شریف یاوخد قایما نوسی اول نور دای کلی عربی و یاکل لکم من ذلولکم نو زمين نشته یاکل لکم غنولکم ففائتکم میراثی کریجی غربتونوسی الله وا مسلمان دای کلی تاسو سمته دی ان زمين دشمنان الله بخي حضرت او ماو بشر دعا واللہ قہر الریم اللہ به کېره انور الله دې شان کوي ماشاءالله یو سره دې قضیه کې چې ځان یې حق هم دمازوسی اود سنت او طبيعت الله تعالی ته دما یو سره توبه استفارض کړي ها الله په واجې اقرار کړي دور لگا وہاں اور ذاتی سنن در شرط ہوں شک رحمت سنن گیانی سے اے جناب کی غلامی سے دار سنت فضیلت سے ذبری مصری فضلت نشے یعنی نفاتل انص کی دار کتاب ذبری غلط مفاد الانص فرمایا کہ بات کرے قرات باندھی با نبی کو است ازدی متال کہ بے امت برسان بدل سنوں قال حضرت قال امت ذرا خبر دماغ وصول انتو حبو الالا فتبعون نسکارا المطابعات دیرون امت تذیوه تا دخلائق مین اکوی نسنت اومنی نسنت اپا بلسی امیش تی قضیلت تا مطابعات تا سنت انا دار نسکارا اتباع من شکون سلکی پی اتباع تا سنت اکی لکشا سرد و داخل رجیبی اوفی بکون سویته په سنتو تعلق نشه نو سنتو بابانشه نو پاغمو او را یت یحمد کوم الله پاغمو را یید داغه ما ګوډه አይکد استبا شت من شتوم فضل الله دېږي یحمد کوم هر کې جان درک مطابقت پر باب حکم یحمد کوم الله بنوا چا کې په مطابق سنت ګذانو ورو د لکه حبکم الله حکم پاورهږي غنی جېته خدای ظلم نه نهست دا خدای نه له څنګه دا ولې خدای نه داړه راځي او دا چې سننه دا هغه د پیغمبر په سمجه کې تلشي دا یو له خدای نه جنوي مفاد الکس کی یعنی با آپ دادی کوي کړه کړه د درې مچ دي ورکوم دیوالن لغا کالوم لیکم چې دا د پلوونو دا چې تاسو کومه مسلې کوم چې د جامی د دور کې دا بونو دا شر جامی خاصه غو زن مسو دے بیکر اصل کتابونه داغو شر د خصوصو بیگنده او خو کتابه نفاذ الحونسه غرد کتابه ګلشاجي ابابو دی پریکې د دې کتاب نشه نو ګوري <laughs> جی شو پیشی یحبیت کم او یقفر لکم انزرون وکن اللہ بخونگی دا میرا بان خواہ او منہی حکم دا اللہ ادا پیغمبال او منہی دخلائی حکم متعبید سنت شئی او منہی سنت نقواہ اکتئی اللہ دومری منکر چی سنت و تسپک گوری گو نوگا کافک شک حکم فرد کامل تاوری عمل پیری نا چی سنت سپک کی وینا نومن اوس تفصیلی جواب جوړو کوي دا غوښه دی اعتراض دا هیڅ ایسا ته ابنوی نه جواب شته دا مشهات نه دی دیم جواب شته په وخت جواب لسان نه څه وره الله ټوله واځه انو ابراهیم والا ایمان والا ته موږه وکړه په زمانی اولادو بازي د بازنا الله ورځې کې په چه تاسو ایساد اقلائیو آئید نوکو ابراهیم کنگیو آئید تفسیر دیسا ہو را آوا خیات کا چهوی جو فضل امران دیسا نانا نکل اللہ مقرر کرنے میں دے تاولارا چه زمان خیر تکی دے ازاظ دا بچے چه زمان خیر تکی دے اللہ اصطا خدمت مکی او بیت المقدس تبے پیشکون زور مقبول کمنا یقنا تو اور دین کے قبلوں کے پوئے نیکے ںایو وین مګلا کی ویځے گو دحم اللہ را نوی الله پیدا میک جنای مافه نربئی جب ته مقصد خدمت وکیس خو ته کی ما دینه درکړی نو زدا جنای وکړم کی چړی شي الله په پوئے په ژوندنه چوه زغو انندنارینا پشان نګانا نا هغه قلب کلام پوچو کې ان سال افاده لري د اترو له ځاې مشبابي وګورل حضرت کلام دا وليس ان سال د پکې ماته داو جنې انمي کې هو دې مريم راه ایلو مقصد مقصد ممدار چې بچې مي پیدا کیږي د الله دې انتظارې کوي اپنا وان دلا تاسو اولاد دې شیطان ندي دې عجیب کړي ما من وجود إلا هو يسرق ممس شيطان اين اسره هو هر مگر کله چې پیدا شي هغه کوي اول چې کوي شيطان ټینګللیږي ما من وجود إلا هو يسرق ممس شيطان مننه شيطان هر بچې چې کوي د شيطان ټینګللیږي دا له سم نه ده دا ریځمانه شیطان نو دیوږي دا ریځمانه موږ روز هر دنیا ته کي راضي ماخه کي راځو چې کفر وينځه شيطان نو مانه دا ايلایسا او ماریام مله شيطان هر جا ته شیطان وسه سايږي هغه زه دی هو وسهنه نه چغو دا نه شي پیدای شي نه چغو او څنګه کي شيطان لګي دا ماغان هله دا ایا آی تاسو د نړۍ د راشي او د شیر کوبر خبره کوي د زاد شیطان وسوسه ایمه ینزغانکا الا من نزو شیطان نزغای وسوسه دا ک ایمه ینزغانکا د تعالی پاسه راځي د دې د راځي او کلیه ټوګېږي او چونېلېږي اما پروارن دلال پتا اولاد دې شیطان نه دی شي کله شیطان دې توسوس عثمانه داځه مریم او یاته سره راغله نو قبول کړه الله دې لرا او قبول کیا خو اله یکلا پروی وایس ام بتا ویل کول نو یکرا حواله آتا اره راحت چې دا بچل مونږه مقرقې زفایده خو سرمت وکړي نو دې کړي یو راستہ ما باندې چې شوځه اوازې چې دنه بشریت کیا دې وکړي اور غازل مہاربی تا مہراپ ته مہراپ وی زکذا غازل مہاربی شیطان سره او مہراپ صدر مجلس ته وی ا د مجلس وکدای وړګایته او مونږ نو دیسه کال د نوې ساره السلام ارمه وی دکمنانا د اقرا بی نوې دانا الله رزقون کئ اواچا دک ورکو لکی بی صاحب مریم له مارو زپور کړو دانه کی مریم الہ حقیقت ایسا دا چې مولود پیدا شو امور له دې کومه ورته نو مرجو علاقې دی شي موجود علاقې دی شي دا ټول په سیوی پرد نه سهاراو چې ماریه مولود وا مرجو وا نو تاسو غواره چاته الایوي چې مولود مرزو شي دا وا چې حساب اگر یا مشا دا اوه راځي ګل رطہ اوے اللہ بخم اللہ تپردہ رخنا بچے پاکر یقین انتا اولید ان کے دعا گانو سمیم مجیب راضی قبل ان کے دعا گانو اللہ موازن کو تفرشتو دے اولاؤ موزکو میں راب کے اللہ زیر درکی تا تا پہ احیاء تعالی افرائی زیر درکی تی احیاء بچے بردردتے حضرتی لیکن کے بھئی فیو حکم صلی اللہ نا مصردقن دښتنه کوي دا الله حکم دایي خدای رښتینه دی ا سردار وای پاک باز وای حسو پاک باز کړو حسو او نه مر تلوي ول کا زمين الغيظ فاقدين الغيظ نه وي دي چه او خلق او سبب کې وسبني او دیوال دي نه کزم پټاي وسب وسب کې دی را او بي ځای نه خار دي دا ي حسو ا چبند کړل لجواب پات دې او سردار وای حضرت نبی ویسینه قانونال نوې ذکر عليه السلام الله څنګه چې مالو بچي حالان کې د ستلری مته وټاله رسول کارم احمد نشندا اخرن شندا چې ګورې کې به بچنه راړي وای الله دنګي قالو فرشته وي دنګي الله کای چې کوخای دغه څه خو د اوس کې وي د بچو د کوم پوځه تعالی سلام الله وګورې مالا نخا چې زمما بکه زمما د څه فوجې د شينه نخبای شي خو الله نخسغا چې خبر ونیږي کوله قلب سرا دیو دین مګر پېشاله جووري بنشي مطلب بایدای چې ستا نه پیدا شي هغه بدلګار کوي آیا یا رب دې اپا کې مینور او وخت اسی ماجی ګل اصل کې نه نرکی کانڈوشن ریتا عشی ہوئی ہے اور اپکار سہارت ہوئی تیزہ نرک خیلی دا وقت ہوئی مطلب ہر وقت زمانہ تیری کی اشاب الصغیر و افن الكبیر مرر الغذات کرر الغذات و مرر الاسی او سیت عمر فنیمن اسی حماسکر علی عشی اصل کے دیورت ہوئی یا کا چوی فریضه ائمرام الله تو ته بلنتا مصطفی چې بلچا ورې کړی دغه الکه لېشي او طهارای کې الله باغه کړي چې بلچا باغه کړي یابنه نو راې لا کېږي ورې کړی ته مخلوقات دې زمانی چې مصطفی نو الایي ائمه دې مه تعالی دایکوا دره چې تا بيدایي اصحیده کو ربتا، ارکو کا، سرد رکو کا ان کو مانا ماکر و امکی سمانا دین کا و سرد دین کا ان کو چنو خلق دین کئی نو تون سرعرام ایک کو نانا جی تشروکو داد واس جدی دلیل داب دیت ورکای دلیل دیت داو اخبال اغیر اوی مانتا تا انبال اغیر برشوی حلم اغیر نور کن تاک اپو تنو امانتا تاوی انوی دې څخه کړګې وردلې کلمونه کلم کاته موي کلم ته چې یو با ذمہ داری یې مخني نو جا نو سن بیا زو بلې زو دا خلا په رجو څه څنګه اچو کلم ورګو دې نه ورګې چې راو دې نو زه کوي راو دې انوی دې څخه کړګې یو زور لګو یو بل په زور کې دی یوې زبه ثابت باندې یا کائے چوہے فرشتو احمدہ میں اللہ ذرہ در کئی تو حکم سرا میں حجدہ اللہ نبی میں عیسیٰ حکم ہوں ادا اللہ حکم ہے نمبئی مسیح ساہی اسیو فضمک کر لے دل عیسیٰ حسار نبی ضرر کے موجود سی ابن مالیہم لا ابن اللہ وجیہن مقوریز بھی پر دنیا اپ آخر وجیہن عزتمن پرانے میں مقوریز او خیر دې په دا څرګندونه چې الله دې نږدې دې چې څوک کلمه وی منور وی مسی وی نو غلایږي شي دا ټول دي چې وایکلمن نازل په محکه خبرې موږ یې څلګو زرا پرنګو کې چې زنګو کې لوې جنګای لای پړای پړا خلګیو داول کې وکاله خبرې وګه په ګډا والی خدای ګډه کیږي اسلام علي سلام کولہ څنګه تیر کړه کوله شپېتو کان نباد وې اسلام بیا راځي کوم خوي چې انکار کوي د نزور د عيسای السلام نو دا غای رد وکهل عيساد د انکار تلل کېږي او من صالحین اذن نو مریم الله سبحانه وجله رحمت ان له ځخه ما سره بندا نو یې فرشته دانګيلا په دایکې اراجې وخې ا کله کړه دا وګړو کا نو یا دې د شنشی اوه کوي الله قیصاده کتاب ولر سمونتا محمد خدای نشه غیدل چې اور وکی الله د دانشمند دی کوذین کې اته سمونتا اوه کوي د تورات وینجين اوه وګلیږي د پیغمبر و یرسد هو رسولان انا افراجا د جا رسول دی بلای څوک لري چې بل څوک وای با عالم کا استاد بدلا رسول جواب اپے جونتا سنوا خلاقہ کا مانر جوڑو اور ان کے ذکر کی؟ خالقیت کی جگہ نہ ہو ولا انسان تم من خلق السماوات والارض تدعیتا پوجے چا آسمانوں کو کی پیدائش کی یقولون اللہ کوئی اللہ مخالکین کا سنو ذی ایت سمجھ نہ لا نو کلی کې وجود معنی نه خالق پټول دی د خلق اځ کې د تنظیم دی څونه جوړول نو دی الله که جوړون کو جو رول. جو رول پشاند نداما دا خپل کو جوړون تعالی د خلقونو په شان ماز وکي په دې کوم موږ اماشي جوړړه پټا دا ماز شي باذن الله وضع لنصارا هغه اعلانو بندا د پناسه لانی کاږي ماو جوړول شي او کونکو کې او قبروم ته راځه پرې باندې چې وي هغه چې سره کای کورونو کې باذن الله وای الموت او ابهل احماق اجورم زه هغه شې چې ما دغا لوندې احماق چې دغه کړه شوي ول ابراصا پرګه اجور دي کومو باذن الله چاله تا وای چې دې بندموه ته دې ژوند شي دے غروشی، بیذن اللہ اخبرون تازاللہ پایجبانے چو خریب چیدر شرکی پورنوں کے بیذن اللہ دا توراک تا چیدے کے دلائل دی تاسو تا دا حبیت تیسا دا دلائل مدی کر چیسا عبدو فی ایمن کی عرشتی نے کہو ان کی بھئی دعا حکم انو چی مسکید نہیں تو یعنی توراک رواب کی تاسو باز آیتی دنائی پتا تو قرآن کو آوائی بھائیس دو قارن من کریو آوائی بھائیسار آلم و, و دل دل. دلال و درب نویرنگی دا اللہ نازم آمان ایساو ایساو ایساو اللہ ربنا آستاسو دے نفابدو لالہ برنگی چوئی دا لار دا سما اقرار دا الہ دا نساراو دا بلیسرائیل ایلا دے او اسو دے آئی دے او دا نساراو ایلا ہوئی نور تعالی چریده اسالین کو هو نوې څو دې ما سره اندا څنګه پ진دا الله کې راځه توحید د منډا دلته نوې حوالینو حوالین له خور نه مثال هغه پاز خلکو څو دې تو ګانوی څو چې دا ګان خور وای د حال یهودن په باد دی خو ته خو دې کوي ځکه کله داوی په حسن ګرام کې دی دا دیتینا کتابان کراییو که آلستر اینا غفار که خلق اچه کارایو